dopo aver capito, insomma, da da molti studenti eh, che dovevano ricevere le, le borse di studio che 5 mesi li aspettano la seconda rata della borsa di studio, siamo andati insieme a loro, a, eh, quindi tutti insieme, anche perché è un anche se indirettamente è un problema che riguarda tutti, quindi abbiamo che ci ha avuto hanno ricevuto la solidarietà eh da parte di di tutti gli studenti, anche di quelli che non eh, non hanno che non ricevano eh, non sono vincitori eh, vincitori di eh, della borsa. E siamo andati appunto alla LazioDISU a chiedere delle spiegazioni rispetto a questo a questo ritardo, un bel gruppo di eh, di persone e eh, ovviamente e mandano a parlare con noi, quindi a intervenire con noi i dipendenti della uh, dell'amministrazione della Steralcio della di su, uh, quindi esposti come uh, uh, cioè la la diligenza della uh, della Steralcio non non si espone quindi non eh, non non parla con noi, non appunto, non dà delle spiegazioni, ma appunto manda i eh, i i dipendenti che ovviamente hanno delle responsabilità fino a un certo punto quello che che ci hanno detto è che in realtà il problema è che hanno dei problemi di liquidità perché la Regione Lazio manda in ritardo i soldi, un ritardo ribadisco che di 5 mesi, non non di pochi giorni, perché per bando gli studenti devono ricevere la borsa di studio entro giugno. E detto questo, eh, ci hanno appunto eh, detto di eh, chiedere eh, quello che che vogliamo, quindi cercare delle risposte dalla uh, dall'amministrazione. E eh, ovviamente l'amministrazione non c'era, cioè i dirigenti dell'AZI non uh, non si sono presentati, non è, non c'erano nemmeno fisicamente uh, nella struttura di Via De Lollis e eh, torneremo uh, probabilmente mercoledì quando si riunirà il il CDA uh, della della Lazio di e eh, mercoledì nel pomeriggio è eh, cercando invece le risposte da loro perché se se è questo è il problema, cioè è eh, la regione Lazio non dà eh, i soldi, quindi li si dà anche in ritardo a eh, alla Lazio di su noi pretendiamo che la Lazio di su prenda delle, delle una posizione, eh, una posizione pubblica che dica che la regione eh, che la regione Lazio non uh, non dà i soldi e non non uh, e che la Lazio Diso non, come dicono loro non riceve eh, liquidi dalla parte della regione da un anno e mezzo quindi noi vogliamo che la Lazio Diso prenda posizione per, anche per dare risalto alle nostre istanze, se come ente è in difficoltà e viene messo in difficoltà dalla regione noi pretendiamo che questo venga, eh, mh, venga detto pubblicamente dall'ente dall eh, e quindi insomma ritorneremo mercoledì e speriamo di essere in tanti che questa cosa insomma si diffonda per per essere più persone possibile e quindi per pretendere questa cosa dalla dall'ente. Senti, per quanto riguarda la giornata di mercoledì non è previsto comunque ad oggi un un incontro ufficiale con uh, LazioDIS, voi comunque vi presenterete lì, però da da lì non è venuta risposta ufficiale o, o sbaglio? No, no, e eh, ci presenteremo noi, ma non c'è stato un invito un invito ufficiale, anche perché si sottraggono da Uh, dal parlare con noi, quindi noi li costringeremo mercoledì a darci delle spiegazioni, a prendere posizione su su questo, perché appunto noi non vogliamo parlare con i lavoratori che uh, non c'entrano su um, queste cose, ma vogliamo parlare con uh, con i responsabili. Perciò, insomma, li cercheremo di metterli un po' alle strette e di parlare con uh, con i responsabili, ecco.